А це – приклад монументального мистецтва. Уявіть собі величезну кінну скульптуру, яка стоїть у серці столиці, нагадуючи про величну постать минулого. Це не просто пам'ятник, це символ державності та незламності. Вершник на коні, з піднятою рукою, ніби вітає місто і своїх нащадків.